збив з бракованих дощок хишку. Навіть вона лишилася у пам'яті. Я плентався уздовж загорожі, мацав штахетики, жердини, шапки, забитих гвіздків. Кожен беріг у собі секунду мого життя той дві. Це був справді зматеріалізований час. Кожен забитий мною гвіздок гальмував його квапливий біг. Ця думка й зараз не дає мені спокою. Десь тут вирішення проблеми, яка болить мені. Знаю, що не відкриваю Америки. Може, і глузуватимуть столичники, мовляв, усе це давним-давно відомо, що Гетте писав, що тільки робота зберігає мить, безсмертить людину. Але ж, скажу вам, і до гете писали. Я не претендую на відкриття. Кожна людина, навіть найпростіше, як люблять у нас казати, відкриває світ заново. Я її описую, щойно відкрита мною. Неконечна мета головне. Ми всі приходимо майже до одного й того ж. А дорога? Над цим теж варто поміркувати. Обернусь поки що до своїх Іванів та хаблаків, аби ви не покинули цих старінок, заморені моїм периферійним мудруванням. Кожного ранку, прошкуючи до редакції, загатний мав клопіт з вітанням. По-перше, він ніколи не запам'ятовував обличчя. На роботі, в установах, у клубі люди пливли мимо, наче на ескалаторі метро, не залишаючи сліду ні в пам'яті, ні в серці, бо Іван не цікавився ними. Аби знати масу, треба виявити кілька стандартних типів, а він їх досконало вивчив ще у війську. ж виходило, що Івана Кириловича знали всі терехівці, а він лише якийсь десяток найколоритніших постатей, окрім, звичайно, редакційних колег та районного начальства. А Змушений селищними традиціями вітатися з кожним стрічним, він робив знаменитий загатнівський уклін. Терехівські сторожителі досі люблять копіювати його, згадуючи славне минуле селище за святковим столом після першої чарки. Це був геніальний синтез нарочитої, підкресленої вічливості і заглибленої в себе стриманості. Хай знають, що хоч він і поруч них і спішить одними тими ж закуреними трехівськими вулицями на роботу, він все одно не з ними. Його уклін тільки машкара. Він віддає належну шану традиціям людського збіговиська, але втямте, які насправді довгі гони між загатним та трехівкою. І ще одне бентежило Івана Кириловича. В ці ранкові години. Зустрічі з районним начальством. Аби поважати себе, доводилось і тут користуватися типовим проектом: холоднувате обличчя, легкий нахил голови, замислені очі, що пробігають по-стрічному, не помічаючи його. Але це важко вдається, навіть собі не признаєшся, як важко це важко вдається. Мабуть, вплив. Посередностей, що липнуть до сильних світ усього, наче вогкий сніг до чобіт. А може ще армійська звичка? Мені бо йому не однаково, хто перед ним, терехівський вожді чи терехівська маса. Усі на один копив пошить. Щосили тули в губи, щоб не розвела їх догідлива усмішечка. А погляд не підсолодився хоч краплею в лесової теплоти. Мовляв, ми з вами рівні. Хоч зараз про це ані слова. Тільки ми з вами знаємо ціну тим, хто вовтузиться десь далеко внизу біля наших ніг. Такі думки гнітили Івана Кириловича, що мався за дуже вільнолюбну індивідуальність, а він намагався пересилити себе, Зауваживши голову райвоконкому чи райкомівського секретаря, робив ще холодніше обличчя ледь. Кивав головою, ніби і справді милостиво ощасливлював їх своїм вітанням. Усе зі страху вволити себе іншому загатному. Начальники, звісно, гнівилися в душі, застарігши таку демонстративну неповагу. Бо, як і всі у нас, були люди прості, щирі і трішки патріархальні. Полюбляли, щоб перед ними запобігали. Нарешті стомлений, майже П'ятихвилинною од'їдальні до редакції йти було 4,5 хвилини, і ще 30 секунд лишалося, аби пройти двір та відімкнути двері.